Mulțumirea Cel cu inima mulțumit are un ospăț necurmat, proverbe 15 cu 15. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, psalmul 50 cu 23. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc, filipeni 4 cu 11. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, 1 Timotei 6 cu 6. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. 2 doi Tesaloniceni 2 doi cu 13 Nimic nu este atât de plăcut lui Dumnezeu care cunoștința față de el și față de alții, cel ce îi mulțumește lui Dumnezeu îi mulțumește pentru toate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mulțumirea cu puțin este plină de bogăție, Clement Alexandrinul. Nimic nu e de o potrivă cu aducerea de mulțumire, Sfântul Ioan Gură de Aur. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu când El ne dă bunurile sale și să nu ne pierdem răbdarea când El nu-și revarsă îndurarea sa prin ele, Sfântul Vasile cel Mare. A mulțumit lui Dumnezeu când vântul e prielnic pe mare nu e ceva de mirare, însă a-i când este furtună, atunci se arată adevărata recunoștință Sfântul Ioan Gură de Aur. Ceea ce se plânge împotriva soartei sale nu este ostașul lui Hristos, Pimen. închină și mulțumește lui Dumnezeu și toată ziua să o petreci în cuvincioasă îndeletnicire, învățătură de credință ortodoxă. Mulțumirea și bucuria sufletească nu stau în mărimea întâietății, nici în mulțimea banilor, nici în importanța funcției, nici în puterea trupească, nici în luxul mesei, nici în podoaba hainelor și nici în alte lucruri omenești, ci numai în biruințele duhovnicești și în conștiința bună și curată, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu înveselește pe om mai mult ca atunci când el este recunoscător, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu ne închipuim că sărăcia este un rău. Și nici bogăția nu este un bun, ci singurul bun este de a mulțumi lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă voim să fim mulțumiți cu adevărat, să fugim de răutate și viclenie și să căutăm voia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Adevărata hrană este mulțumirea, iar cel ce totdeauna aduce mulțumiri nu se lasă amăgit de plăceri. Clement Alexandrinul a venit bunăstarea? Mulțumestei lui Dumnezeu și bunăstarea ți va fi temeinică. A sosit nenorocirea? mulțumeștei lui Dumnezeu și nenorocirea se va curma. Sfântul Ioan Gură de Aur. 3150. Lăsând la o parte necazul pentru ceea ce nu avem, ne vom învăța să mulțumim pentru ceea ce este. Sfântul Vasile Cel Mare. Harul lui Dumnezeu este atât de mare încât poate să-mi facă sufletul nepătat de nicio spurcăciune ca să-i pot mulțumi pentru toate. Sfântul Ioan Gură de Aur Cei ce nu sunt mulțumiți cu cele ce le au la îndemână pentru trai, ci poftesc mai mult, se fac robi patimilor care apoi tulbură sufletul și după cum hainele mai mari decât măsura împiedică pe cei ce se luptă, Așa și dorința avuției împiedică pe credincioși în lupta credinței. Sfântul Antonie cel Mare Nu e cu putința slujii lui Dumnezeu cu mulțumire dacă nu îi mulțumim pentru toate, și pentru încercări, și pentru viață liniștită. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce mulțumește îndeamnă pe făcătorul său de bine să-i dea mai multă binefacere. Sfântul Isaac Sirul să rușine este a binecuvânta noi pentru cele bune și a tăcea pentru cele dureroase, ci mai ales atunci trebuie a mulțumi știind că pe acela pe care îl iubește Domnul îl pedepsește, Sfântul Vasile cel Mare. Să mulțumim în toate și pentru toate căci aceasta este adevărata mulțumire. A mulțumi lui Dumnezeu când ne merge bine nu este vreun lucru mare, pentru că însă firea lucrurilor ne împinge spre aceasta. Însă ai mulțumit când suntem în cele mai mari primejdi? aceasta este de admirat. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă îi mulțumești lui Dumnezeu pentru orice, diavolul fuge de la tine pentru că nu reușește în planurile sale, iar Dumnezeu fiind cinstit te va cinsti și mai mult. Sfântul Ioan Gură de Aur să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și în toate, necontenit, Căci numai așa vor înceta tulburările noastre sufletești și vom viețui spre slava lui, Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru relele ce a întâmpinat, nu simte acele rele, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu poate fi mai sfânt ca limba aceea care mulțumește lui Dumnezeu pentru cele neplăcute. O astfel de limbă cu nimic nu este mai prejos de limba martirilor, și de aceea și aceasta, ca și aceea, se încununează. Pentru că și această limbă a fost silită de călău, diavolul, să se lepede de Dumnezeu și să-l hulească, pentru că și aici s-a încercat diavolul cu raționamentele sale ca să o momească și să o întunece, cu fel de fel de nemulțumiri, însă n-a folosit nimic. Dacă deci suferi și mulțumești lui Dumnezeu, te-ai învrednicit de cununa muceniciei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cea mai puternică armă împotriva descurajării și temerii este să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Chiar dacă ai pierde mii de moșii sau pe copii, totuși nu poate fi o pagubă așa de mare ca a pierde bucuria și mulțumirea duhovnicească față de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Când e vorba de cele cerești, ei bine, aici niciodată pofta și dorința noastră, dacă se poate, să nu mai aibă hotar, ci fiecare să poftească tot mai mult, iar aici pe pământ, fiecare să se mulțumească cu strictul necesar pentru existența sa. Sfântul Ioan Gură de Aur cel care se va obișnui a vorbi împreună cu Dumnezeu prin rugăciune și a-i mulțumi totdeauna, acela va avea necurmată bucurie în inima sa, teofilact. Cel ce mulțumește lui Dumnezeu pentru bunătățile primite de la fratele sau aproapele său, acela se silește și să-i iubească, iar dacă suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătățile ce a dat fraților noștri, cu atât mai mult suntem datori să-i mulțumim lui pentru bunătățile dăruite nouă, teofilact. Mare bun este rugăciunea dacă se face cu sufletul mulțumit și o să nu numai pentru a cere ceva de la Dumnezeu, ci și pentru a-i mulțumi lui, spântul Ioan Gură de Aur. Un lucru se cere de la noi. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și atunci toate le vom avea cu prisosință. Sfântul Ioan Gură de Aur Ceea ce hrănește pe cineva este mulțumirea cu puțin sau cumpătarea, spântul Sfântul Ioan Gură de Aur Neamul nostru omenesc este în totul nemulțumit și veșnic cârtitor asupra soartei. Sfântul Ioan Gură de Aur să îmbrățișăm virtutea și plăcerea izvorâtă din ea, căci numai astfel ne vom bucura și aici și acolo de adevărata mulțumire. Spântul Ioan Gurădeaur Recunoștința este capitalul tuturor bunurilor. Spântul Ioan Gurădeaur